Bol jeden sedliak a mal 12 synov. Rástli a rástli jedenácti bratia, ale toho dvanácteho nikdy nenazvali bratom. Zabrali sa všetci dvanáctoria do služby a prišli k jednému kráľovi. Slavný najjasnejší kráľ sme dvanácti bratia teda popravde 11. a 12. totoľa. Prišli sme, či by ste nás nevzali do služby. A čo že by nie? Statní ste, mocený, urastení, len statočne slúžte. A výslužku si dojednáme teraz, a či až po roku, keď doslúžime. Nedbám, môže byť aj teraz. Nuž čože budete žiadať za poctivú službu? Slávny najjasnejší kráľ. Po roku nám dajte po jednom volovi. Dobre. Tamto je črieda. Po službe si môžete po jednom vybrať. A či by sme nemohli slúžiť aj druhým rokom? Nedbám. Mocení ste, urastení. Slúžte aj dva roky. Ale čože budete žiadať za druhý rok služby? Dajte nám vy po jednej kráve. Dojednané. Tam je črieda. Po službe si po jednej krávke vyberete. Pán kráľ, Nože, či by sme my nemohli slúžiť aj tretím rokom? Hm. Potrebujem veru statných sluhov. Slúžte teda tri roky. A čo budete žiadať za tretí rok? Za tretí rok poctivej služby nám dajte po jednom koňovi. Dojednané. Tam je črieda. Po treťom roku služby si po jednom koníkovi vyberte. Tak, mládenci mocení, urastení. Vidím, že ste si dobre vybrali za tie tri roky, čo ste u mňa poctivo slúžili. Tak je, pán kráľ. 12 volov a dvanáct kráv. Ale čo to? Koní len 11. Kde je ten váš najmladší brat? Chodí po kone. Vyberá, preberá. <laughs> Hodného sa bojí pojať, že by ho nezmetal. <laughs> <laughs> A pladného sa bojí, že ho neunesie. Sprosták <laughs> je to veru. <laughs> Koníčky, pekné ste, pekné. Ťažko si vybrať, keď koník by mal byť človeku priateľom, bratom. A z vás mi ani jeden ako brat neprichodí. Janko, Janko, pojmi si mňa. Budem ti na dobrej pomoci. Ty, ty hovoríš? Kto to kedy slýchal, aby zviera hovorilo? Nič sa ty len neboj a vezmi si ma. Keď príjdeme k tomu kráľovi, budú ti dávať najkrajšie sedlo. Ale ty neber, len si to pýtaj, čo napôjde, už sedem rokov leží. Tohto chcem. Toto bude môj koník. <sík> Vraj koník, taká mrcina. Stará prašina, čo sa na mláke <sík> pasie. <Vreprávu sík> môžeš počítať. sa no, smejte. <sík> toho chcem. Keď ho tak veľmi chceš, tvoj Ale keď si si vybral toho najhoršieho konia, dám ti k nemu najkrajší postroj. Prineste moje zlaté sedlo s kráľovským erbom. Ale pán kráľ, na takú mrcinu taká krása. Pozrite na môjho belka, to je koník. Na to by sa tá zlatou vybijaná krása lepšie vyníbala. Ty máš konia? Tvoj brat bude mať sedlo. Postrojte toho konia. Nechcem zlaté sedlo, pán kráľ. Nechceš? A ako budeš na tom koni jazdiť? Bez sedla? Dajte mi sedlo. Čo na pôde už sedem rokov leží. Ale veď to je staré prašivé sedlo. Prašivý kôň má mať prašivé sedlo. Však si tyhle z sprostý. Vyčistite a vymastite to staré sedlo a dajte mu ho na toho konia. A nech vás tu viac nevidím. Berte si kone kravy a voli a zmiznite z mojej krajiny. Áno, vaše veličstvo, Už sme preč. Pozri, koník, ale uháňajú. Poďme aj my. Janko, že akože pôjdeme? Či ako slnce, či ako vietor? Tak, koníček môj, že by sa ani tebe, ani mne ublíženie nestalo. Koníček, veď ty si celý medený. Aj môj postroj je medený. Brnenie a meč? To je krása. Čo je to? Letíme! Aha! Tamto pod nami sú bratia. Len pozri, pozri ako uháňajú. Pod nami je hostinec. Tam počkáme bratov, aby sa o nás nestrachovali. Bratia! A kdeže ste už toľko? Jano za stolom sedí. Či ťa už tí zlí doniesli? Čože, ja ako ja? Ja si idem pomaličky, za chodníkom. A vy? Kto zná po akých záletoch? Mĺč, ty sprosták. Mohol si ísť s nami. Bol by si videl jedného princa, bol medený. I Paripa mu bola medená. Však už pôjdem s vami. Možno ešte dákeho princa uvidíme. No to tak ešte, s tou tvojou mrcinou sa vliecť. Poďme, bratia. Počkajte ma! No tak, počkajte!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 Tamto pod nami sú bratia. Len pozri, ako uháňajú. Pod nami je hostinec. Tam počkáme bratom, aby sa o nás nestrachovali. Bratia! No a kdeže ste už toľko? Pozrite, jáno za stolom sedí. Tvary zastí sem doniesli. No čože, ja ako ja? Ja si idem pomaličky, za A vy? Kto vie po akých záletoch? Mlč ty sprosták. Mohol si ísť s nami. Bol by si videl jedného princa. Bol strieborný. I Paripamu bola strieborná. No, však už pôjdem s vami. Možno ešte dákeho princa uvidíme. <háha> to tak ešte. S tou tvojou mrcinou sa vliecť. Poďme, bratia. No, no tak počkajte ma. No, no tak počkajte. Nuž, koníček môj, poďme i my. Janko, akože pôjdeme? Či ako slnce, či ako vietor? Tak, koníček môj, že by sa ani tebe, ani mne ublíženie nestalo. Koník. však si celý zlatý, aj môj postroj je zlatý. Zlaté je brnenie i zlatý meč. Pod nami sú bratia, uháňajú ako výchor, domov majú už len kúšť, tamto je naša chalupa koníček, doma sme. domazme, ja, doma sme bratia, hľadte že ho, veď vám je ten zastuh, kýže ťa čert skôr domov doniesol. Čože ja, ako ja, ja si idem pomaličky, za chodníkom a vy? Kto vie po akých záletoch? Mĺč ty sprosták, mohol si ísť s nami. Bol by si videl jednoho princa, bol celý zlatý. I Paripa mu bola zlatá. Bratia, otec idú. No synovia moji, čo ste v tom svete vyslúžili? Za prvý rok služby 12 volov. Za druhý rok služby dvanáct kráv, A za posledný rok služby 12 koní. Teda popravde mi 11 kone a Janoz Prosták Mrcinu. Pekný majetok ste na honobili. Boli a kravi budú mne za to, že som vás vychoval. A kone si môžete nechať. A keď si váš brat vyslúžil Mrcinu, bude mať Mrcinu. Ej, otec, múdro, múdro ste majetok rozdelili. A teraz, otec, sa budeme ženiť. My sme všetci synovia od jedného otca. Hľadajte nám dievky od jednej matere. Na druhý deň najstarší osedlal svojho koňa, otec vysadol a šiel tie nevesty hľadať. Ako ide, vidí jednu starú babu na šiestich paripách orať. Opýta sa jej, že či nevie, kde by jedna mať mala 12 dievok. A ona mu povedala, aby len šiel, že v tom a v tom dome nájde. A to ona, stará striga, mala dvanáct dievok. Pľasla ponad paripy korbáčom, naraz bola doma. Ako otec tá do toho domu prišiel, tam ho veľmi vďačne mali a on si žiadal tie paničky vidieť. Tu bosorka beží do konice, vzala korbáč spoza dverí a ako paripy radom pošibala. stálo tu hneď 12 dievok. vy sa dievky zapáčili a hneď sa aj pokonali, kedy majú prísť na svadbu. Na dohodnutý deň osedlali bratia kone a šli pre svoje nevesty. Poveďte, otec. Či sú tie nevesty pekné? Veru, krásavice sú to, syn môj. Na pohľadanie. No už tak poďme dnu, ja sa už neviem dočkať. Vitajte šuhajíkovia. Zaťovia moji. Len poďte dnu, poďte, poďte. Janko, počkaj. Budú ťa núkať prvý pohár vypiť. Ten pohár vezmi a vylej popod stôl. Spraví sa ti pohárik a ten pohárik skry chytro do vrecka. Urobím to, ale prečo? A keď ťa budú núkať polievkou, čo prvou lyžicou načrieš vylej popod stôl? Spraví sa ti šteď i tu vezmi a skry dovrecka do vrecka. Aj to urobím koník môj, ale prečo? To ešte nie je všetko. Predložia ti na stôl pečienku. Ale prvý kúzaj s sahoď po pod stôl. Spraví sa ti hrebeň. Aj ten hrebeň skry do vrecka a potom už smelo jedz. Vykonám tak, koník môj, ale načo, že mi tie veci budú? Nepýtaj sa a už choď, lebo ťa budú hľadať. Janko šiel do izby a všetko tak spravil. Vo vrecku mal hrebeň, šteť i pohárik. Ako sa všetci najedli, Políhali spať každý do svojej postele a tie paničky tiež každá do svojej. Po chvíli si ľahla aj stará bosorka. Janko! Janko! Nože, poď von! Ako keby ma niekto volá. Ale kdeže večer si spia? Janko, no tak že už von. Koníček. Počkaj, už idem. Čo je tátošik môj? Čo sa stalo? Nič sa nestalo, Janko. Ešte sa len stane. Poprekladaj bratov, kde paničky spia a paničky, kde bratia ležali. Ale že sa nezmýl aj sám preráni. Vykonám tak, ale že mi povec? Načo? Nie je to času na vysvetľovanie, chytro to urob, Anko. No, bratov tam, kde spia paničky. A paničky tam, kde bratia ležia ešte túto. A posledná a hotovo. A ja si lehnem sem, kde spala najmladšia. Striga vstáva. Uvidíme, čo sa bude diať. Kdeže je môj meč? Zázračný, čarovný. A to je. No poďme do práce. Dušičky zbierať. Uh, však tá svojim dievkam hlavy sín... sa mi rozvidnilo v tej mojej hlave. Aké tu zatiaľ sa strige zažiadalo? A posledná hlavička. Posledná dušička. Janko, teraz pozobúdzaj bratov, nech sedlajú kone a nech idú vopred. Ty choď posledný a zaprí dvere. Bratia, bratia, vstávajte. No, jasno, no. Čože ti zase... Hlave láta, že spadne môžeš. No, nechaj nás spať. A čože je za toto? Veď ja som do tejto postele nedal. Len pozrite na postele, kde sme mali spať. Paničky tam ležia a hlavy majú oťaté. To na nás si striga jazyk brúsila. Chytro, bratia, sadajte na kone a utekajte. Ja ešte musím za vami dvere priprieť. Bystup, poďme vykade ľahšie. Veru, neradno tu vyčkávať. Poďme. A teraz Janko, zapri dvere a sadaj. A keby si čokoľvek na ceste videl, nezastavuj ma. Hotovo, koník. Poďme. Baba! Baba, stará baba! Ha, čo si devky zmárnila? Ďakujeme za večeru! Janko uháňal na táto Šíkovi. Bosorka sa zosna strála, beží k dievkam a tu dievky mŕtve. Dobre, že tam odjedu nepukla. Sadla na lopatu a pustila sa ich naháňať. Ale tí boli ďaleko. Rozmýšľa baba, akože ich dohnať a zahodí na cestu zlatú podkovu. Hop, koníček. Na ceste je Zlatá Podkova. Či ju mám zodvihnúť? Keď zodvihneš, zle bude. Keď nezodvihneš, bude horšie. Tak zodvihnem. Tu je. A teraz poďme. Uháňajme. Zle je, Janko. Zle je. Tá baba je už za nami. Dokiaľ si sa s Podkovou bavil, načisto nás tá dohnala. Chytro hoď na zem hrebeň. Čo je to? Z toho hrebene sa hustá a hura Hej, baba! Stará baba, čo si dievky zmárnila? Ušli sme ti? Mnetieš sa, Janko! Ešte nie je dokonané, veď ťa ja dostanem! Zlaté pero hodím, to ťa pristaví. Hop, koníček! Na ceste je zlaté pero. Či ho mám zodvihnúť? Keď zodvihneš, z keď nezodvíhneš, bude horšie. Tak zodvihnem. Tu je. A teraz poďme, uháňajme. Zle je, Janko, zle je. Tá baba je už za za nami. Dokiaľ si sa s perom bavil, načisto nás tá dohnala. Chytro vrhni na zem šteď. Hm. Čo je to? Z tej šteti sa ostré trnanie spravilo. Ej, tá sa len tak ľahko to nepreškriháme. Baba! Hej, baba, stará baba, čo si devky zmárnila? Zasa sme ti ušli! Neraduj sa, Janko! Ešte nie je koniec! Veď ja dostanem! Zlatý vlas hodím, ten pristaní. Hop, koniček! Tu na ceste je zlatý vlas. Či ho môžem zodvihnúť? Keď zodvihneš, zle bude. Keď nezodvihneš, bude horšie. Tak aj zlatý vlas zodvihnem. Tu je. A teraz uháňajme. Ej, zle je, Janko. Pokiaľ si sa zo so zlatým vlasom bavil, baba nás už celkom dohnala. Už nám je za petami. Už ma za chvost lapá. Zahoď chytro ten pohárik. Ej, koníče. Z toho pohárika sa veľké more spravilo. Baba! Hej, baba! Cez more ísť nemôžeš! S hambou sa musíš domov vrátiť! Jaj, koníček. A teraz rýchlo domov. Janko šťastne domov prišiel. A od bratov mal pokoj. Boli radi, že ich od smrti ochránil. Nenadávali mu viacej a každému bol ak braček, tak braček. Ale Jankovi žial bolo, že ho predtým nenazvali bratom. Odobral sa od oca a bratov, osedlal si táto šíka a šiel si službu hľadať. Ako tak idú, naveľa sa im ukázalo jedno mesto. Janko, či vidíš to mesto? Tam býva kráľ. U toho sa budeš pýtať do služby. A keď ťa príjme, tak sa statočne správaj. Pánovi si škodu nerob. A keď ti da čo bude chýbať, len mne povedz. Ja ti budem na pomoci. Slávny najjasnejší kráľ. Či by ste ma nevzali do služby? Čo by nie? Práve mi tu jeden sluha chýba. Budeš sa starať o 12 koní. V noci si sviece zoberieš a budeš tie kone jadiť, aby ráno boli na poriadku nachystané. Ako to len môže byť... My, ostatní sluhovia, každý týždeň func sviet po nociach spálime a jano ani len jedno. A jeho kone sú najkrajšie. No počkaj, veď ja ťa vystriehnem. A veď tomu pri koňoch zlatá podkova svietí. Pán kráľ, veľičenstvo! Čože tu toľko buntošíš? Robota ti uteká. Takto nikdy nebudeš mať také kone, ako má Janko. Bodaj by nemal pekné kone, keď tomu zlatá podkova v stajni svieti. Zlatá podkova, vravíš? Ale poďte, presvedčte sa najjasnejší. Čo to máš za podkovu, Janko? No už, zlatu. Aby som sviet sa nemusel míňať. A kdeže si tú podkovu dostal? Na ceste som ju našiel. Do toho má nič, kde si ju našiel. Ale teraz dobre počúva. Ak mi ty toho koňa, z ktorého je tá podkova dovedieš, dostaneš mnoho peňazí. Ale ak mi ho nevystanovíš, dám ťa zmárniť. Vidíš, koníček, na čo sme mi tú podkovu brali? Povedal som ti, keď zodvihneš zle bude. No ale keby si nebol zodvihol, bolo by horšie bývalo. Len ma ty statočne vyobroč. Zajtra sa dáme na cestu. Tátušík môj, už tri dni a tri noci letíme. Vary na kraj sveta ideme. Koník. Však to je tá tej bocorky, čo si dievky zmárnila. Tu sme, Janko. A práve dobre ideme. Naša stará teraz spí. A toho koňa má v stajni. Vojdi po tichu dnu, kľúče jej z popoda hlavnice pomaly vyťahni, meč, čo jej pri boku leží, hoď da kde do kúta. Stajňu otvor a toho koňa prived sem. Len daj pozor a chytro sa poobracaj. Vykonám to, koníkuj. Stará spí. Kľúče... Meč. A teraz dostaj ne. Poď Poď, tátošík, len tichučko poď. Sadaj, Janko, a koňa si mocne drž. Baba, hej, baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? <laughs> Vedieme ti preč zlatého koňa. Čo je to? Kde je Kde je? To nie, Jan, to nie. Kde ho môže byť? a, tu je. Ej, už sú preč. Tých už nedobehnem. Janko, prídeš ešte ku mne. Prídeš. Prídem, ale si na kľúče. Lepší pozor daj. babu vláda pri mori nechala. Musela sa vrátiť s hambou. A tí priviedli zlatého konia domov. Král sa tomu koňovi veľmi potešil a postavil ho do osobitnej hrdej stajne. Janka vychvaloval, ale že mu bol peniaze slúbil, tomu nechcelo prísť na úm. Um. Na Šúhaj, tak ako predtým, riadil dvanáct koní a sluhovia opäť na ňo striehli, lebo ani teraz nebral sviece. Čo je to za robota? Už nemá ani zlatú podkovu? A predsa sú vaše kone planšie a toľko mi svetla popálite. Slavný najjasnejší kráľ, načo by tomu boli sviece, keď vám on má zlaté pero? Ale poďte, presvedčte sa. Počul som, že máš zlaté pero. Nože mi ho ukáž. Ech, tu je pán kráľ. Hm? Pekné, len čo je pravda. Zlatého koňa si mi priviedol. Ešte mi musíš vystanoviť tú kačku, z ktorej toto pero vypadlo. Keď to spravíš, dostaneš pol kráľovstva, ale ak nie, dám ťa zmárniť. Vidíš, koníček, na čo sme to pero brali? Povedal som ti, keď zodvihneš zle bude. No ale keby si nebol zodvihol, bolo by horšie bývalo. Len statočne vyobroč. Zajtra sa dáme na cestu. Tátošík môj, už 3 dny a tri noci letíme. Vari na kraj sveta ideme. Koník, však to je zas chalupa tej bosorky. Tu sme, Janko. A práve sme dobre došli. Naša stará zase spí. A tá kačka v druhej izbe sedí v zlatej klietke na 12 zlatých vajciach. Vojdi po dnu dňu, ale daj pozor, aby si starú nezobudil, lebo má kľúče za pásom. Tie pomaličky vyťahni, meč, čo jej pri boku leží polám a podvore rozmetaj, izbu otvor a kačku so všetkým dones. Idem, konik môj, ty ma tu za ten čas čakaj. Kľúče... Meč. Po tichu. No, a teraz kačka. Hotov, koníček. Sadaj a klietku si drž Baba. <laughs> baba, stará baba. Čo si si dievky zmárnila? Nesieme ti preč zlatú kačicu. Čo je to? Kačka moja zlatá. Meč. Preč? Na čistého ho mal rýchlo Gukováčovi. Zvárať a letovať ho treba. Oh, neskoro, neskoro už sú preč. Janko! Prídeš ešte ku mne! Prídeš! Hej, prídem, prídem! Ale si na kľúče lepší pozor daj! Ježi babu vláda pri mori nechala, Musela sa vrátiť s hambou a tý zlatú kačku domov priniesli. Král sa kačke so zlatými vajcami veľmi tešil a zavesil ju nad svoju postel. Janka chváli, potľapkáva, ale že mu slúbil pol kráľovstva, na to zabudol. Ako dosial riadil Janko dvanáct koní. Sviece nebral ani teraz. A predsa jeho kone boli najinakejšie. A tí druhí sluhovia mali na ňo oko. Už nemá ani zlatú podkovu, ani zlaté pero! A predsa sú vaše kone planšie! A so svetlom už s vami nedostačím! Najjasnejší, pán kráľ. Načo že by tomu boli sviece, keď on má zlatý vlas? Janko! Janko, počul som, že máš zlatý vlas! No... môže no, mi ho ukáš? Eh. Tu je. Pán kráľ. Pekný. Na môj veru krásny. Už si mi doniesol zlatého koňa. Mám už aj zlatú kačku. Ešte mi musíš doniesť tú, ktorá tento vlas stratila. Ak to vykonáš, dám ti celé kráľovstvo. Ale ak nie, zmarním ťa. Ej, koníček. Zle je s nami. Povedal som ti, ak zodvihneš zle bude. No ale keby si nebol zodvihol, bolo by bývalo horšie. Netráp sa, len ma statočne vyobroč, zajtra sa dáme na cestu. Táto šikmo, vezme sa supej papi. Tu sme, Janko, a práve sme dobre došli. Naša stará práve spí a našu paničku má v tretej izbe za sklom. Vojdeš po tichúčku dnu, ale je tu nie dostať kľúče, bo ich teraz v zuboch drží. ko len budeš môcť, vytiahni pomaličky spomedzi zubou kľúče, meč polámeš na kusy a oblokom vyhodíš. Potom otvoríš na tretej izbe dvere. A tu sa nič netráp. Zlatá panička vďačne pôjde s tebou. Ale to ti vravím. Neopováš sa ju boskať, lebo by sme zle skončili. Jen ticho a rýchlo sa poobracaj. Idem, koník môj. Kľúče, opatrne, s si zubou. Teraz meč a von oknom. Zlatá pana je v tretej izbe. Janko! Prišiel si ma vyslobodiť? O, tá je krásna. Nič krajšieho som doteraz na svete nevidel. Nože ma boskaj, Janko. No nie, nie, nemôžem. Zle by sme ho vyšli. Len ty chytro pod so mnou. Nech sa striga nezobudí. Chlap si, Janko. A teraz sadajte oba. Baba. Baba, baba, hej, stará baba. Čo si si dievky zmárnila? Nesieme ti preč zlatú paničku! Čo je to zas? Ach, moja panička zlatá! Kde je môj meč? Kdež ho podel? On ho vyhodil, na polámal. Rýchlo, Bukováčovi, rýchlo! Neskoro, neskoro už sú preč, už sú preč, Janko! Prídeš ešte ku mne, prídeš! Neprídem viac, stará baba! môžeš si tu pre mňa na pokoji bývať! Ako to Ježibaba počula, že už viac Janko nepríde, od jedu sa na kolomaž rozliala. Táto s Jankom i so zlatou paničkou šťastne doleteli domov. Tu král od samej radosti nevedel ani, či sedí, ani, či stojí a chcel hneď, aby tá panička za neho šla. Ale tá nemala k tomu vonkoncom vôľu a že ona len za toho pôjde, kto ju vyslobodil. Vidím, že ste sa proti mne spolčili. Že ste sa postavili proti kráľovi. Za túto zradu ťa, Janko, odsuzujem na smrť. Môžeš si vybrať, ako chceš umrieť. Kuníček mu. Vyslúžil som si ho odmenu. Neboj sa, Janko, my tomu spomôžeme. Vyžiadaj si, aby vo veľkom kotle mlieko zovrelo a v tom, aby ťa uvarili. Ale si vypros, aby mňak tebe priviedli. Najjasnejší, pán kráľ, keďže je tak, že len musím umrieť, uvarte ma v kotle, v mlieku. Ale o jedno vás prosím. Nech je pri mne môj koník, aby som sa napokon od neho odobral. Keď mlieko najväčši mi vrelo, mal Janko do neho skočiť. Ale tátož na jedno dýchnutie do seba všetku horúčosť z kotla vtiahol. Šuhaj skočil dnu a ostal celý zlatý. Ako to král videl, dostal vôľu i on tak opeknieť a hneď skočil do kotla. V tom tátoš jedným dýchnutím všetku horúčosť zase dokotla v dúchol, a král sa celkom rozvaril. Tá pekná, ukradená šla za Janka, ktorého na mieste rozvarenca postavili kráľom. Od tých čiaz mu bolo dobre. A bolo dobre i jeho tátošíkovi.